Istoria culturii și civilizației de Ovidu Drâmba, volumul 1, Editura Secolum București, 1998 Cuprins Cuvânt înainte, pagina 5 Cultura și civilizația epocilor preistorice, Istoria epocii de piatră, pagina 15. Repere cronologice, pagina 16 Epoca paleolitică, perioadele, pagina 19 Locuințe, pagina 21 Unelte și arme, pagina 22 Relații sociale, pagina 24 Credințe, idei și practici religioase, pagina 26 Începuturile artei Altamira Pagina 30 Funcția preponderent magică a artei Pagina 35 Revoluția neolitică Pagina 37 Cultura cerealelor și domesticirea animalelor Pagina 39 Tehnici noi Ceramica Pagina 43 Locuințele și așezările Pagina 45 Viața socială Ocupații Pagina 47 Ritualuri magico-religioase, cultul morților, pagina 50 Civilizația megalitică, pagina 54 Stonehenge, pagina 56 Templele din Malta, pagina 61 Sculptura în epoca de piatră, pagina 63 Pictura, pagina 65 Caracterele artei neolitice, pagina 68 Cultura și civilizația mesopotamiană Introducere, pagina 72 Sumerienii, pagina 73 Statul Acadian, pagina 77 Asirienii, pagina 80 Economia agricolă, pagina 83 Meșteșucurile și comerțul, pagina 87 Viața socială, pagina 89 Sclavii, pagina 91 Organizarea politică și administrativă, pagina 93 Templele, pagina 95 Dreptul și justiția, pagina 96 Viața cotidiană, locuințele, îmbrăcămintea, pagina 99 Cuceriri tehnice Pagina 101 Gândirea științifică Medicina Pagina 103 Matematicile Astronomia Lexicografia Pagina 106 Religia Pagina 109 Cultul Pagina 111 Gândirea prefilosofică. Pagina 114 Arhitectura Pagina 115 Sculptura Noutatea Artei Mesopotamiene Pagina 119 Muzica Pagina 124 Scrierea Învățământul Pagina 125 Literatura Pagina 128 Epopea lui Gilgamesh Pagina 130 Influența civilizației și culturii mesopotamiene Pagina 133 Cultura și civilizația Egiptului antic Introducere Sumerul și Egiptul, pagina 138 3000 de ani de istorie, pagina 139 Economia, agricultura, horticultura, pagina 147 Flora și fauna Creșterea animalelor pagina 151. Țăranii pagina 152. Sclavii pagina 155. Meșteșugurile pagina 156. Comerțul pagina 158. Organizarea administrativă și judecătorească pagina 160. Scribii, militari, nobili pagina 163. Clerul, pagina 166 Faraonul, pagina 167 Locuința, alimentația, îmbrăcăminta, pagina 170 Familia, situația femeii, pagina 174 Științele și tehnica, matematica, astronomia, pagina 177 Medicina, pagina 180 religia, pagina 182 cultul serbătorile, pagina 187 gândirea prefilozofică, pagina 190 Arta egipteană, arhitectura pagina 192 piramidele pagina 193 templele pagina 197 sculptura, pagina 200, pictura pagina 205 Muzica, pagina 207 Literatura în epoca regatului vechi, pagina 208 Literatura în perioada regatului mediu și în cea a regatului nou, pagina 213 Influența Egiptului antic asupra civilizațiilor mediteraniene, pagina 217 Cultura și civilizația ebraică. Spațiul geografic, pagina 224. Ambianța culturală semită, pagina 226. Evrei în Palestina, pagina 228. Saul, David, Solomon, următoarele secole, pagina 230. Organizarea socială și politică. Profeții Pagina 236 Familia Educația copiilor Pagina 239 Alimentația Pagina 243 Îmbrăcămintea, Locuința Orașele Pagina 244 Păstoritul și agricultura Meșteșugurile și comerțul Pagina 246 Organizarea militară Pagina 247 Dreptul Justiția Pagina 249 Religia Practici cultice Templele Pagina 251 Cunoștințele științifice Medicina Pagina 258 Talmudul Manuscrisele din Cumran. Pagina 262 Muzica Pagina 264 Literatura, pagina 265 Originalitatea și influența culturii ebraice, pagina 271 Cultura și civilizația persană Cadrul geografic și istoric, pagina 274 Elamul, pagina 275 Începuturile civilizației persane Perioada ahemenidă, pagina 277 Perioadele seleucidă, arsacidă și sasanidă, pagina 281 Organizarea militară și administrativă, pagina 284 Societatea persană, regalitatea, pagina 287 Agricultura, meșteșugurile, pagina 292 Comerțul, transporturile, pagina 294 Dreptul, justiția, pagina 296 Familia, pagina 298 Viața cotidiană, pagina 299 Religia, mazdeismul, pagina 302 Zaratustra, pagina 305 Mitraismul, pagina 307 Manicheismul, mazdachismul, pagina 308 Rudimentare, cunoștințe științifice, pagina 310 Arta persană, arhitectura, pagina 311 Sculptura, pagina 314 Artele decorative, miniatura persană, pagina 314 Literatura, pagina 321 Răspândirea și influența civilizației și culturii persane Pagina 326 Cultura și civilizația indiană Subcontinentul indian, pagina 333 Civilizația indus, pagina 334 Arienii și imperiile succesive, pagina 341 Organizarea socială Castele, pagina 346. Regalitatea, pagina 351. Organizarea administrativă, pagina 353. Agricultura și meșteșugurile, pagina 356. Schimburile comerciale, pagina 360. Locuința, îmbrăcăminta, alimentația, pagina 362. Educația. Pagina 367 Căsătoria Situația femeii Pagina 369 Dreptul și justiția Pagina 372 Sistemele religioase Pagina 376 Budismul Pagina 382 Doctrinele filozofice Pagina 386 Știința Pagina 393 Arta Indiană Templele, pagina 398 Sculptura și pictura, pagina 403 Estetica artei indiene, pagina 408 Muzica, pagina 414 Limba și literatura vedică, pagina 415 Marile epopei, pagina 420 Teatrul, pagina 424 Difuziunea și influența culturii Indiei, pagina 426. Bibliografie, pagina 430. Indice, pagina 450. Cuvânt înainte. Lucrarea de față, concepută în mai multe volume, prima încercare de acest gen la noi își propune să ofere date esențiale legate de apariția și evoluția marilor civilizații, punând în evidență specificul fiecăreia și principalele influențe pe care le-au primit sau exercitat. Există în ultima analiză tot atâtea civilizații și culturi câte popoare există, dar sunt relativ puține cele care, în antichitate, au devenit civilizații istorice. Dintre acestea, selecția noastră s-a oprit asupra acelor care, în decursul existenței lor, și-au desfășurat pe multiple planuri toate posibilitățile creatoare care și-au constituit în profil de o marcată originalitate, ajungând astfel să se impună ca organisme viguroase, mature, complete, devenind adevărate modele pentru unele popoare din jur și de ce au adus contribuții substanțiale patrimoniului de valori al omenirii. Scopul autorului lucrării a fost să arate cum, în condițiile lor istorice concrete, aceste popoare și-au realizat un mod coerent de organizare socială, politică, administrativă, juridică, religioasă și-au exprimat viziunea lor proprie asupra vieții a omului, a lumii, formulând și un sistem propriu de valori. Și-au creat o ontologie, o metafizică, o etică, o literatură, o artă, adică tot atâtea forme de cultură prin care și-au revelat întrebările și opțiunile spirituale, idealurile, așteptările, decepțiile sau refulările. În consecință, fiecare capitol dedicat unei anumite culturi și civilizații urmărește să schițeze cadrul condițiilor și al posibilităților sale concrete, să indice liniile capacităților creative și ale realizărilor ei, să arate contribuția sa efectivă, inclusiv reflexele ei înregistrate în cultura noastră și locul pe care îl ocupă astfel în istoria umanității. Nenumăratele definiții date conceptelor de cultură și civilizație se pare că au reușit până la urmă să creeze o reală confuzie. Termenii au fost intervertiți pentru faptele de civilizație. Germanii întrebuințează termenul cultur. Se scrie capa, u, l, t, ur, în timp ce francezii preferă să indice faptul de cultură prin cuvântul civilizacion. Se folosesc adeseori expresiile civilizației spirituală și cultură materială, ceea ce este o evidentă contradicție in adjecto sau chiar se ajunge până la o identificare a termenilor. Dicționarul enciclopedic Cuile, apărut în 1938, definește conceptul de civilizație ca sinonim cultură. Asemenea confuzii sunt consecința ale faptului că teoreticienii respectiv au operat disociații de ordin filozofic, care a faptelor de cultură sau a celor de civilizație a fost în mod arbitrar răstrânsă, că perspectiva asupra raporturilor dialectice dintre ele a fost neglijată și că, în fond, autorii unor noi definiții, devenite cu un adevărat pat al lui Procust, au amputat ori s-au îndepărtat de caracterul real al faptelor, de realitatea intimă și de conținutul lor concret. Firește că o discuție teoretică a unor asemenea devieri nu își are locul aici, dar o clarificare, măcar în linii generale, este necesară. De altminte, din chiar subtitlurile prezentei lucrări poate fi dedusă accepția pe care am dat-o acestor termeni. Civilizație înseamnă totalitatea mișloacelor cu ajutorul cărora omul se adaptează mediului fizic și social, reușind să-l supună și să-l transforme, să-l organizeze și să se integreze. Tot ceea ce aparține orizontului satisfacerii nevoilor materiale, confortului și securității înseamnă civilizație. În sfera ei, prin excelență de natură utilitară, intră capitolele alimentația, locuința, îmbrăcămintea, nu însă și podoabele, construcțiile publice și mijloacele de comunicație, tehnologia în general, activitățile economice și administrative, organizarea socială, politică, militară și juridică. De asemenea, educația și învățământul, dar în măsura în care aceste procese răspund exigențelor vieții practice. Cultura Include în sfera ei atitudinile, actele și operele limitate ca geneză, intenție, motivare și finalitate la domeniul spiritului și al intelectului. Opera, actul și omul de cultură urmăresc satisfacerea nevoilor spirituale și intelectuale, revelarea de sine, descoperirea necunoscutului, explicația misterului și plăcerea frumosului iar în raporturile cu natura, cu omul, cu societatea, urmăresc stabilirea nu a unor relații practice, utilitare sau de instrumentalizare a unuia de către celălalt, ci a unei relații de comunicare și de căutare, de recăsire în celălalt. În felul acesta, sferei culturii îi aparțin datinile și obiceiurile, credințele și practicile religioase, ornamentele și divertismentele, operele de știință, filozofie, literatură și muzică, Arhitectura, pictura, sculptura și artele decorative s-au aplicate. Evident că această diviziune, dichotomia civilizație-cultură, nu înseamnă o opoziție între respectivele domenii, cu atât mai puțin o opoziție ireconciliabilă. Din potrivă, într cursul istoriei interrelația relația civilizație-cultură s-a afirmat frecvent, comunicarea între ele urmărind idealul realizării plenare a omului, a vieții și a comunității umane. Pornind de la această concepție și adoptând criterii metodologice în consecință, prezenta lucrare nu ambiționează, deci, să aibă un caracter enciclopedic exhaustiv și ni să formuleze explicit alte considerații de teoria culturii și civilizații. Autorul a consultat, în primul rând, lucrările specialiștilor de recunoscută autoritate în materie și, pe cât posibil, pe cele mai recente. A ținut astfel să pună la dispoziția cititorului nespecialist o bibliografie orientativă suficientă, dar n-a vrut să îi îngreuneze lectura prin minuțioase trimiteri precise și la titlul sau la pagina operei autorului consultat și citat. Rezultatul al unor preocupări constante de patru decenii, lucrarea de față a putut să apară în condițiile în care se prezintă grație judicioaselor observații și sugestii ale specialiștilor noștri de reputată competență, care au binevoit să citească manuscritul. Profesor Adelina Piatkovski, profesor Amita Bose, profesor Viorel Baciagu, profesor Adrian Daicoviciu, Doctor Constantin Daniel, profesor Radu Florescu, Francisc Păcurariu, Profesorii Haim Rimăr, Dr. Octavian Simu, profesor Bernard Vechler, cărora le exprim și pe această cale sentimentele mele de vie gratitudine. Ovidu Trâmba Cultura și Civilizația Epocilor Preistorice Istoria Epocii de Piatră O istorie, în cazul de față o istorie a culturii și civilizații, este o relatare și o interpretare a faptelor din trecut pe baza unor documente scrise. De aceea, epoca istorică a omenirii începe convențional odată cu apariția documentului scris. Dar asupra civilizației și culturii epocilor anterioare, a protoistoriei și și a preistoriei, informații suficient de bogate și de concludente furnizează în lipsa documentului scris arheologia preistorică. Nota 1. În recent un arheolog de recunoscut prestigiu ca Müller Carpe n-a ezitat să își intituleze manualul de preistorie Istoria epocii de piatră. Închei nota. Pentru a obține o viziune generală asupra evoluției omenirii, asemenea informații sunt cu atât mai importante cu cât ele dovedesc că descoperirile și invențiile fundamentale, fără de care civilizația umană ar fi de neconceput, în germene datează încă din epoca preistorică. Precum toate, neconceput ar fi și structurile sociale și cele culturale ale epocilor istorice, știința, arta, religia, dacă nu se iau în considerare formele lor primare, originare forme vizibile, demonstrabile sub aspect material prin descoperirile arheologiei sau deductibile într-o anumită măsură pe care logică încă din perioada preistorică. Cum însă materialul arheologic rămas este totuși insuficient încă pentru a putea răspunde la unele probleme privind viața spirituală și morală a omului preistoric, anumite răspunsuri la astfel de întrebări pot fi obținute prin analogii sau prin raportări la populațiile primitive actuale cu condiția ca asemenea raportări sau analogii să fie operate sau căutate cu oarecare rezerve și cu multă prudență. Căci aceste grupuri umane actuale înapoiate, de, de pildă populații din unele zone africane, americane sau australiene, pot prezenta forme contradictorii de cultură și civilizație. De exemplu, există populații care nu cunosc producerea focului, în schimb dovedesc un evident gust artistic sau au idei religioase relativ evoluate. Sunt contradicții datorate fie faptului că aceste populații au stagnat de milenii sau au degenerat ulterior sub raportul civilizației datorită efectului unor forțe externe, naturale sau umane, obiective, fie din faptului că în unele sectoare ce țin de sfera culturală au suferit influența pozitivă a unor grupuri umane mai evoluate. Repere cronologice Îndelungatul proces al evoluției care a dus la desprinderea de linia biologică a antropoidelor și la apariția omului propriu zis, homo sapiens, s-a desfășurat în era quaternara. Pentru plasarea în timp a fazelor acestei evoluții, dar mai ales a duratei lor, reperele mai sigure le constituie glaciațiunile. Aceste perioade de răcire succesivă a climei datorită și efectelor asupra globului a intensității radiațiilor solare au determinat extinderea și înaintarea calotelor de gheață ale marilor masiv-mutoși. Nota 1. Fenomenul a fost general, afectând ambele emisfere. În zona europeană, calota de gheață, atingând pe alocuri o grosime chiar de 2000, 3000 de metri acopera în momentul său de maximă extensiune țările Scandinave, Baltice, Anglia, nordul Germaniei și Olanda, Polonia și nordul Rusiei până la Kiev. Calotele locale acoperau zonele Alpilor, Pirineilor, Voscilor, Carpaților, Caucazului, Himalaiei etc. Calota Groenlandei se întindea și peste America de Nord. Închei nota. Consecința a fost apariția sau dispariția unui anumit tip de floră și de faună, care apoi în perioadele intermediare ale interglaciațiunilor, de retragere prin topire a calotelor glaciare când clima se încălța, suferau modificări și adaptări corespunzătoare. Pentru Europa, cele patru glaciațiuni din era coaternară ale alpilor sunt denumite în ordinea lor cronologică și după numele localităților în care au fost studiate ghiunți, MINDAL, RIS și viurm. Gând se scrie G, U cu două puncte, N, Z MINDAL se scrie M, I, N, D, L RIS se scrie R, I, S, S Virm se scrie W, U cu două puncte, R, M Datarea perioadelor glaciare, ca de alminter și datarea principalelor etape ale evoluției preumane și a perioadelor preistoriei și a primelor fapte de cultură și civilizație, rămâne încă aproximativă și mult controversată. Nota 2 Totuși, pentru o încadrare cât mai clară, posibil, a faptelor, ne vom referi la o cronologie recentă, cea mai apropiată de situările cronologice propuse azi în general. Periota glaciară ghiunț între anii 590.000-550.000 Mindel 476.000-435.000 RIS 230.000-187.000 VIRM 70.000-10.250 înaintea irei noastre Cu toate metodele moderne de investigare, problemele legate de cronologie continuă să rămână mult controversate. Închei nota Începuturile civilizații, începuturi care sunt legate în primul rând de confecționarea cu grijă a celor din tâi unelte de piatră, se situează în perioada glaciațiunii Günz, când au trăit primele specii, succesiv dispărute de hominiți, precursori ai tipului uman actual, australopitecul, pitecantropul, sinantropul. Nota 3 de confecționarea și nu doar de folosirea unor unelte fără a le modifica, cum ar fi cornul sau bățul, noțiunea de unealtă implică păstrarea uneltelor și repetarea lucrărilor. Ori niciuna din aceste condiții nu erau respectate de acei australopiteci despre care se presupune că modificau prin lovire la un capăt, o bucată de piatră de râu, spre a o folosit drept unealtă. Acest tip de pseudo-unealtă, proprii așa-numitei civilizații de prunt, este cunoscută de la cele mai vechi exemplare găsite la Cobifora, în Kenya, datate 2.600.000 de ani. Cele aflate în primul strat al stațiunii Oldovai, în nordul Tanzaniei, datarea lor cu potasiu argon, 1.900.000 de ani, sunt produse de specia Pitecantropus erectus, în partea superioară a stratului Oldovai, Datat milion de ani, apar primele adevărate unelte, așa numitele toporașe de mână sau cioplitoare, tipice și proprii paleoliticului inferior și mijlociu. Această primă unaltă apare mai îngrijit lucrată în straturile Oldovai 3 și 4, în ultimul alături de resturi ale tipului uman, Neandertal. Închei nota.